متحقق لقودا الله تدابیر پماځکړي ٹھیک ده مغ باو کړدو تا خیرت کیږي اناکه هم پس شټونو د دې کې اغلالن ته کونا وګوره اغلا جمع د غل دا په غل کے دا مسله کنا چې دې کې بلانس کنا دې کې بچ کم دینو کې کې لاص نو نقطه کوي په کې کړه داسونو ذکر وکړه چې توق پتا شي نو دې توق په وته دا شي کړي نو دې کبل لا شنو انده شي دغه څه ویګي هغه متو شاتی دا لا شنو ذکر کړه نو زمیر د په یې زمیر ګوري لا دی او د تلاسو ذکر نه دی دا توق په لا شنو د کوي ولی ځکه چې په دې غول کې دا مسله دا, دا چې دی دا لا سو سردس انده په ګلاسه سبته یو ځای کې یو دوا په یو ځای کېږي نو دا سم پکې کېږي ته کنه ذکر ته ښه دی نو دا ترجم ووښتکه ښه ښه بېکر کوا نو خدای پاک وایو چې موږ ګذروبې په شټون د کې اغلا نن توقنا جمع غلا نو په خیه د الا سونه د دې اګه ته چې د مخکې ذکر نه دی ولی دا غل په لالت کوي کنا ندان شنچری الازقان دا ردا او دا رشیدن کی دی زنتا ازقان جمع زقن دا پیگی زنتا رشیدری دی کنا نفهو مقمحون مق مقمحون سمانه ورک دا شغنا پور تکری دی پیگی اصرون ای پورتشوی دی نو دلان دی نظر اچاول تاکت لري نیلو بینو ولی ناصرنی اذا چی جگنی بری آزاده نسی گن لان دی کتیشی لان دی کم دی کتیشی زکر چلتا توقت پروت تی اولا سون اذا چی دی او دلتا کہ توقت پروت تی نبتا قسی گوئے نبتا قسی گوئے لان دی نیشکر ولی لان دی بسنی سنگو گوری ارتا توقت مقمحون دا معنا ده جک سرونه نی ولیدی چې لان دی ده نظر قر زوله طاقت نلري دا, دا مقمحون توله بلا معنا ده کنه څه وکړه دا لغت ترجمه ده وړه او کنه صدا محاورینه ده وړه دا لغت ده مقمحون کې خبر دا خبره داخله ده مثال علیه اادار روان چې دی کنه نو پدې کې اوس د دا اولمو دادی ای چدا یا چمو کې طالبہ نه لږه ورکهغه باجو علما وای چې دا تحقیق ته باجو وای تمثيل نه تحقیق په کله شي چې اخرت شي یوه دا مساله دقیقہ او چې تمثيل شي نو فرضه پر فرضه کا خا فرضه کا چې او شړې دي دا تمثيل شو دا اوس دنیا سره لګي او پاره دا په اخرت سره کې کو دنیا سره څو شړيدي لا سونه درته ست په پروت شوی او تک کم دي زنه ته درته تلوي تو پروت دي او دې لاندې نشکته لي ها او تک اسې پورته نو دې په صراط مستقيم لاشي ها کم دې اتلی شو لاندې کتې نشو نسنګ بلاشي نو د صراط مستقيم لارې مې په بندي کړې په پېچو کپې نه کړ دا تمثيل شو دنیا سره لګیدا او چې تحقیق و نه کړی آخرت سره لګیدا ګوریاس دنیا سره ډونه لګای اوکه ما دا خبره توبیت نه سره ګران شو سم مشکل دي کنه چې حقیقت رو باسي دی بل طرف ته دی بلکې موږ خبرې دي نه مړي بلکې موږ خبره رازه وجعلنا هم ګردوليدي ميم بيني ايدي هم مخده بيتا سددا څه خديوال تا وي راځي دم سدي صدن دیوال او من خلپهم او رښتا دی صدن دیوال نه لګار کاغه هه نو مختم دیوال دی رښتیم دیوال دی خيترتن دیوال دی ګثرتن دیوال دا کنه وکړیږي دا باب یو دی شاتم دیوال دی خيترتن دیوال دی ګثرتن دیوال دی صدا صرف دا بابه تمثيل کوي ادا مسمونه ندایا نو دا په د تمثيل کا نو دنیا سره ولګاو فرض یې کا دا لار داسې بند ده لکه یو سړی پر چار دیوارې اچتکه بندي او سپېګي او د دینه دوی تمانل نه هو په سره مستقیم لاشي هغه بندل غیر چا په دیوال نه پښی ند دا نو د خوایشاتو دی دته کوم دیوال نه شو ن خوایشاتو دی ورن غو د لګی در دی نو د دته که خوایشاتو نه کمزه سراط مستقیم ته پریګی او که خیرت سره لګی که تحقیق کین اخرت سره ولګا اخرت کی ولی احات بهم و سراطقوا تر شو کنه چې حته به کری پدوی باندي او جهنم چې کم دې سوراه د کوها هغه چې کم دې دیوالونو ده جهنم سره ترجمه وکړې و کنه دښین دام پکې شته احتمال او بل خدای پاک رب جل جلال فرمای نه په هم دا دوارندې تحقیق کم دي او تمثيل هم دي باندې عدالت د دعوی سره تر راغلېږي په کې کنه دغه که را سدن دام یو کې را دا به چې زمما قرآن شریف کې د دې چشودنن مرغله د سدان د او باندې وی چې درې کې را تدي اول کې سدان دی پدیم کې سدان دی نو په ਅਖਸ਼ੈ نه هم نو دوی منګلاند کړی دی په کې کنه دله په څنگورو موري شپ چې د درو خیرات کوم شرحه لیکلی دا هغه کې هغه دواله کړت ورو دي ټیګه او دا نن کې چې دا دغه شرحه لیکلی راخا نو سو د حزب البحر بحسب البحر کی ان دد ماخره تل ترونی ان تو نو بیمنگلان دکل لان دم کړه پاکش نه هم دیوم لان نکړی دی نو په همړا اشرون طریق خدای لار ده هدایت نینی او صبا ان او برابر د په دوی باندې انظر تہم کتبی یری ان لم تنجرہم او کنی لا لایک منون تیمان درولی انما تنجرو سارن تیر خدا چت یری انستا ان پیگی یَرَوَل نَظُرْکَی مَن تَمَ ذِکرَ اغه سُبچ تابی د تابیبی او قران دییم او خَشیر رحمان اودی د محربان بچانا بل غیب پیگ حالکو د زیکی چیز د خدای نه غیب دی یعنی الله ینه دی دی او بیا تم یریج پیگ او خافهُ وَلَم یَرَهُ رازی نَپَبَشیرهُ دا سینسان ته زیر ورکا د مخیرتو چې د گناونو او اجر کریم اجر عنده چې هغه اجر د جنتی الله په کوچ ان نحنو نحی الموتا منګه چې کم دینو دی تاسو زم دي کوبا مړي په انده کې الباس او ننطب او موږ ما قدمو اگر نیک عملونه چې بي په خپل جن کې کړی دي قدمو مخې کړی دی اخرت او مخې کړی دی او دک ننږي با اثرهم دا په چا ته پیگه نکتبو ما قدمو بانده و نکتبو آسارهم او منگلی کو او منگلی کلکو داغا نشاناتو ددوی نشاناتو کی علموی لدی ما استن نبیهی باند موتیهم آغا چپا دوی پس پا کم یا پا بدے کی سشوی دا چپا نیکے و پا کې کی دوی پس اقتدا شوی دا نو که پنی په سپنه یې کې دا شي ودا دا کې ثواب هم ورکاو مدرسې جوړ کړې دا پلی جو کړې دي جماعت جوړ کړې دي پوی کې او تک ننږي نو د دې ثواب به بسیږي کنه یا یو نیک لاره ده علم د پاره جوړ کړې ده چې دي پې کې اده دې خدمت کې چې مطلوب هم الله ثواب ورکې کنه او تک ننږي بدل لار بدلار بدل یم دا یو څلې چې کوم دی نو کې کسرې او تی وی ورو دي او وختي وی چې کني خپل غغي غغي او بیا دي مرشو او بیا پاتشون اومداغه خبره پیښی چې مرچل مې خبر بیا سواب بسو هغه به بیا قبر ته ور رسید نکړ شيږي پاتېږي بنا وکل شاین بس راځ او هر شي چې دي بیان د علم محید تواجب تعالی ورا وکل شاین او ار شي ز پګي مونږه داغه زبط کړی دی هغه شماره لیدي په امامي مبين کې امامي مبين څنګه په کتاب واضح کې په کتاب واضح کې چې محفوظ دی داغه مالک کل کړی دی قبل الاوقوف العالم او کنه امايان تر قبل الاوقوف العالم موږ بیرته نه چې عالم کلا واقع نه دي بس راته جه خبرت کومه خاړه داده دی بس به او مراد جمهور علما په دې چې دې ځای دا رسول چ دي نو دا رسول پیغمبران د خدای نه دي بلکې مراد د رسول نہ رسول عیسی علی السلام دی درېوا اګه اگر چې بعضه علما دا ویدی دی ابن عباس دی چې دا رسول عیسی علی السلام دی کور رسول الله دی صدق رسول الله دی لیکن جمهور علماء قدیدی چې استا دا استاد دی رسول الله سلام دی اسلام سلام دا یو دوه کسانو لیکل پیږي علماء لیکلي چې دا دوه کسان پیږي یو یحیی دی بلیونس دی ابا دې وی دا یو صادق دی بل صدوق دی علماء ویلي چې یو صادق دی او بل صدوق دی یا یحیی دی او بل یونس دی دا دوه کسانو لیکل جی کمزره تو دی ګل د انتاکیه تهونه غلط بنا پر مشهور ری بیت حافظ ابن کثیر وایو چې بنا پر مشهور روایت باندې دا څوک دا چې کوم دی کې د انتاکیه خلق کې ښا دا څوک دا د انتاکیه خلق دی انتاکیه تل علوی دی سوالت کی وره نو بس هغه په فکر کاوهه و دې کې خبره ز دقم چاته نه راځي اغه چې دی نو ګیې کې او سړی او سره ملاو شو حبیب ابن اسماعیل نجار دې نجار دي چې نجار ما ترکان او دې د کلی نه بار چې دې په د باندې او بیماری وا په د باندې جوزان جوزان مو بیماری په وا نو خلک ته د کډی نه سکرېو د کډی نه بهار کړو دې د کډی نه بار کړو چې کړل نو دتکه استاد چې دې د دسر اول ملاقاتو شو مرته وی تاسو کوله وی مونږه د خپله بې د احی صالح السلام استاد خلق د خدای یو خدای عبادت ترا ولو ویخه وی استاد سره تاسو سره دلشته سړي د سرشتہ چې تاسو یې خوب کڼه چې تاسو د پیغمبر کڼه دا چې دا پیغام پر پیغمبران یې او هم بدلی به تاسو لږکری کنه بغیر د دل نغونه کی او بیا او وېسې وېمنګ چا څوک ایمان لرو هغه وخت ته مونږه خدای پاک ته سوال او نشاګه کم سوال د الله نا منزورې نه غوښه نه کم دې کم سوال وای هغه خدای منزور کی میخه ویره به پوهه خدای بيماری ده او دې وجه نه خلق له مان کوي دا کله نه بر راځته ما او نو ایک ادا بیماری زمانہ بلرشی وی او یا روی حجبہ خبر کردی ما او یا عبادت تذیبتانو کردی او یا کالا او دین میں دیر سواب نکری دی حبیب بن اسماعیل وارو کا خبر تدکون داغ سڑی دی دلمخ آشکتے د رسول الله باندې شپڅ وکاله د خپل پیګې او د رسول الله د پیدایش نش شپڅ وکاله مکی مانرو دی نو زه اوس که څنګه چې په حضرت باندې ایمان ورو دی ول لا پیګې شپڅ وکاله مخ کې دی لا رسول الله پیدان ندی چې دیو دا حبیب ابن اسپایز به ایمان او دا ننږي اکبر دبع اکبر پر رسول باندې ایمان راوړ دي نحس وکاله مخ کې ییګه اول ورقه ابن نوفل ورقه ابن نوفل ایمان راوړ دي پر رسول باندې ورن بے ذحکارکه دوه حضرت نا دا پېږي یعنی پیغمبري دا ویناو کړی نور غریو ورقه در رسول کې وکونو او دونه دتی دا ود نو بوت لا حضرت مبارک نو وکړي نو no. او د اسلام راوړي نور انداز کسان شته عبد الله ابن ابا صهبیا چې د رسول الله پیږي بزرګیده چې د پیغمبره نه او د پیدائش نه په مخ خلک ایمان راوړي دي بل پیغمبر باندې په خپل تیم کې ایمان راوړل شي وي او قبل د پیدائش نه په چا ایمان راته دا یو درش الله دغه کسان مې ته واښته دا ډېر ډېر مضبوط tie نورم شтам خو هغه ډونه مضبوط نه لري ځکه کنه پېښ کومه پېفي او atvejې خاړي به ما موجود کیږي او یو واستې ایمان رو به څو جو جزان خدای پاکو بیماری کا الله مې پونشه بیماری ختم شوه بس ویټک ته رب ادا خوشط او سر حضور او خدای دې د خپل یو صد کسره جوړي او بدداغه نو مشته د پې مشدوري کولا کتارکانی بیا کول او یو قصو په پیګیو دا باندې خدای سره کړی و چې دا کم ترکانیو کمو په سیو کټه م نیمه بدا الله پنو مر کومهونی وی په پخپلو ضرورت یې کړو نیمه بس او بیا ځکنه او چې بیا کنه دې کلیټرناله او هغه کلی کې چې کم دینو د دې شو وشو کنه او بیا مو په سریم راوډې او چې دریم تدبیق وشو نو بیا دې او خلکو ته نصیحت کو او ته ਵਿਚار کپیګی دا حبیب نژاد ته زبردست تقریر کړې ده دا مؤمن یاسین دا مؤمن یاسین نړیواله دا تقریر کړې ده بیا خلک مخاليف شو او بیا حکم دی کنه بیا د ځله مانو سو د ځله مان پر پانسو کړی ده به کې وی کول یو روي دادی چې د پاسو وګر او دے چکم دے دغه کو او دے چکل جنت تخده داخلو پیگی انو دق تیم کم دخ پل قوم سودا یا لیتن قومی یا علمو لبی ما غفر لذی ربی وجعلنی مل المکرمی پیگی داری او بازی وی او ابن که سان رحمت اللہ ری وی چنا بچکل دوی راداو کلا دیمان روڑو پا دی رسولو با نیمان روڑو او چکل دوی راداو کلا اللہ شده قتل قو خده جمدی جنتا ورننه استو او سا قول پکی ده ای جمدی تره دی جنتا جی دان بس ابن قیسان رحمت اللہ علیه علیه عالم دی چې مومن د سورة یاسین مبارک جمدی جنتا تره دی پوچھو کمینی شوش دان بس اوه شی ویدان پا جنت کدو بیچ اوهوی مو لا قدا دون مقام راکه یاره کدی خبر وی کنه چی مانې وروړي ویني را بحو دا شعر دا لې شعر دی خبر مې توکړه دا ان تاکیه دا مثلا د جلال حرم جلال فرمای او درب لخن او بیان کا دی خپل امته دی خپل امته بیان کا چې دا مسالې د توحید او د رسالتای د شي وایمر کړه مخدود په کښې چدا مسلې د توعید درې ځای تایید شي او د مسلې د شرک مذمت شي باس د خپل مقصد دی د دې مقصد د فارداد ورو کوګان تقریبا لګي دا یو رکو خود چدا دا قبل رکم فتخه مقصد دا مودربلهم او بیان کدیتا مثلا پرګ او یوم مزمون عجبا اصحاب القریا د صاحبانو د کلی چدا ده کیدا جا جاءه تکمه کسران دل دیتا دغه کلیتا ا عبادت تبوتان وکاو چې دی کلیت راغی المرسلون پیګه استاد حضرت عیسی علی السلام او, او عبد الله ابن عباس نے وی تراغلی دی چې چې دا چې کوم دین سدی عبد الله ابن عباس یې وییا چې خود رسول الله لیکن خداده سوی چې نا مراد رسول نا رسول توقف دوما زبدی پایات کې علامه مل تبیج اضا پکم وکي اس جائز اصل لایلهم هر کله شرعولې ګل منګیتا اس کسان دوکسان یو پیګه پیګه کنه یو یونست او بل یحیا دی ابا دې یو صادق دی بل صدوق دی صادق او صدوق دا علماء پکې خبره ده نه نو نه دي خلقي تکذیب وکړه د دې دوه پیغمبرانو نه په عززنا من منق قبي كلد دا دوا تعززنا الاثنين هذين مقبول محذوبتي فيك منق قبي كلد دا دوا بسالسين برسولين سالسين بدرم رسول جدا شمعون دي باب حواريين كشوكو باش شمعون لبقا ان لوی دی ټول دروارو چې انا الیکم مرسلون بهشکه موږ تاسو ته را لګلی شوو د جان د عیسی علی السلام نه چې ایمان وړه ادب پرستی پرې ده دی پرستی کوله کنو کوله قالو نو چې ما انتم دای ظالمانو دری انکار په دی آیات کې کړی دی د دیو جنا الله وسکایو تدی نو جواب کړي رنګه تر دې دی پمټول کې په مختصر کې په تلخیص چې کلام په دنیا کې د رې اکسمري د اړبې فکر کوه د رې کلام دی پېږې او یو سره مخاطب خالد دی خالي و ذهن دی هغه تبوې زیدن قائمون چې مراتب مو او متردد دی ندته بوي چسو ان زیدن قائمون او چې منکر دی دکیه مزید منکر دی هغه تبوې والله ان زیدن لا قائمون پیلې د درې کسمه کلام دی په دنیا کې تلخیز کې د علاوه کې مختصر کې او خبر یا دی که دی؟ آیا ان دا خبران دا ایتونه په کې روړې دي کني دي روړې ایتونه هم دا روړې دي کوي دا قایتونه روړې دي کله دا دلت شې شې کړې دي نورې روړې دي کدا دي کړه بقایتونه روړې کې تا فکر وکړی جميع العلم په القران لیکن تقاصر عنه ابهام الرجال او که ټول علوم دلته پراته ديږي نه پکانلو وکلہ مقالودہ خلق وی دا ولن کار د جمع انتم دا سنای الا بشر منسلنا مگر دمن دم پریشان انسانان دی فقره کو پسکا کو پسنو پرسنو کې ستو فضیلت په مغنیشتا او یو انکار د وی او نتی نازل کړی مهربان بچا من شی یو شی وحید درې ان انتم الله تکذبون دا سنای مگر د نو جنې پتاوي درشاند کی نو وی ور جواب ورکی خا او وین پکې درې ټاکی زکې تو ټاکی دی او کناټه انکار درې انکار دی مدرې ټاکی د پکار دی ربنا یعلمو خدای زمون پويږي دا چې کم دې علماء لیکل دي چې ربنا یعلمو جاره مجرا ی قسم دی نو چې جاره مجرا ی شو نو ټاکی چوکون شو ټاکی چو یو شو او یعلم انایلیکم دا بل تاکید دی په انسان او مونږه دا دین تاکي چو او مونږه تاسو ته لمورسلون دا دریم تاکي چو پلامه تاکي درې انکار درې تاکي دوشو کلام مطابق چې کم دینو شک نشو خ اوما علیه او نشری پر موږ باندې الا البلاغ المبین مگر سو اگر سو بل ختاره دګه پا دل واجهو چې کنه آغا بیگی ابراع العقمح ابرس او مریض او احیاء الموتان آغا شاید آغا دیکن آغا دلائل دی مالو بس راضا ہے بیتاو سو چیدی کلی تیراغی لیے کنا پا منگا باران بن کڑے دی دا قوجت دی باران پی اکینا بن شوگا لی تگذیبیو کن نسی تگذیبیو کن باران په بندی کان روینا تا تیرنا بی کن منگا بد پانی جی مجی دا پتان سبان دی کاشه سته تاسو دا چې نه بمګ باندې باران بنشي وی او الا ان تنتحو کتا سومنه شويه نمګ بچو کو لنرجمنکم منګ بتا سو ਸੰسار کو اوم لو او بل او بل یمسنکم او شپه اور شي کی قبل الرجم آیا او کنه چرجم شي نه بیا خو سو کدام دمر کوي کمدم سو کوي ها او پی کی او تاسو بچی کم دیر نو سو ولای یمسنکم او تاسو با اوبر شی تاسو ته رنبه درجه منا زمونږه طرفنا عذاب الیم عذاب درناک قالو پرشنغه تووی دی پیغمبرانو استاز یعس علی السلام چې توا ای رکم بگی چې بد پالیسته تاسو یعنی اثر د بد پالې مراد دبط والے اثر دبط والے دی اسد بطالے چې دی چاغه سپې روان دي او باران بندیدل دي ها دا باران باندې درچې نو سو راضي قائرکم هغه چې کوم دینو ما سو بطالینا اسد بطالے ماکم تاسو ریدا چا کو پر تاسو رید اتقدید دي راضا ائن ذکرتم دا ګور شرطی جواب نشته ګوري اياک تاسو تنسیه کولې شي نو تطیرتم او کفرتم هیڅ کنه جواب نهومیش تھا نن تاسو په بتوانی نشیل بل انتم قوم مصیفون بلک تاسو قوم یی چې تجاوز کوون کیه د حدنا د حد بالکل تجاوز کړی ا جاوره د چالک د پیغمبران تکذیب شو د دقهدی حبیب ابن اسماعیل ار روان دی شه دا مبارک راغی الله حرج الجلال فرمای وجاء من اصل مدینه او هغه دل لري د خار نو ولې د خار نه به هر وکنو ولې مې وکني دل لري د خار نه په وجه خلکو دي د خان نه لکړیو هر ژوند یو سړی راغه دل لري د نه یو سړی حبیب النجار ابن اسماعیل ادب د قدی بل يسع ا چرامن دی والے یعنی په احتمام راته ډیر په احتمام را روان دي علی بیبی یاقووم یا قوم تبیعوا المرسلین یا قوم ای قوم زما تابع کیا کی دراله ګل شو با استاد د انس اسلام او ات دا بدل دی د ات تبعوا اولنا دا غندا بدل دی تابع کیا کی د هغه چا لا یس الکم چسوان لکی تاسو نه د اجر او چ اجر د نغاری مزدوری د نغاری مدا تقاضا دی تباکه کوي کنه کوي کوي او وهم اعتقدون او دې په خپل په سملا روان دي نشو په سملا روان دي نو چې په سملا ځناخه په څه بده او زیبا او راضیږي او زبردست وانس کويږي مدا پکې کنه ومالیا څو وخت ای یذونی سما بس بوکم پرکو جاتینا کوخا اتتخزو ای یذونی سما من دونه سیوا د خداینا ال حتن نور خدایان اس نور خدایان دا این ورد نه رحمانو دا صفات تعالی هودي تو سبنندگی را تو بالم جملتی الخبریته کچر ته اراده کی مهربان بچا بدرن پذر رسانه سلامتا او مات تر رسانه رسی ملا ند پنیش کولی نشد پکول زمانه شفاعت دوی کم سوکم زان په یو يو پټي اوم یون قزون او ند ما د ضرر نا خلاصول شي نشفاعت کولی شي ان می د ضرر زمانه د پکولی شي او انی اذا لفی دلال المبین زب په دغه ټیم کې يم د گمراهای په گمراهه کاره کې کای عبادت تغیر الله وکم او انی دا اعلان د ایمان دی باقوم ایمان کاره کوي نور نه په په نور د پټې دو نه دی را ان عامنتونې ری ما ایمان ډړي د ستاسو په پروردیګار ستاسو پر ودیګار دی که نه دی فس ماون نه زما خبره وورئ خبره زماورئ نوله ما و چې کهه د نرجمن نه کوم نه فكرة ولو خطل راضي بي رجم كو بقوة مولي كردن فماتا قيلة ندتو بي شو عند الموت دا فوقت مرك جمحور پديل اه ابن كيسان و حسن بسري بي لدي چه دخل الجنة حيا جنة جمده بس ورا كي. دا ابن كيسان بي لدي حسن بسري بي لدي قيلة دخل دا سری چې داخل شي جنت ته دا, دا پوښتنه مر کی او او غیادار چې جنت ته بس جمع دی ترې یان اسما نه یان د دې په کاپورانه کې لکه دې ته خله پور تکه اته منل چی وی اته کوم اختیار خپل څه د خپل قوم مصرفی کړی یا لیتا قال وی وی یالیت ای افسوس دی قوم زمالرا یعلمون چې وی په دل جماعت خو د خله بیا مرتاور را کړ او ګورې کله دا خبرو مخه کې بمیمان لورې بیماغه په دې ربی فبرکات اغه باندې چې الله ما تبخنا وکړه ایمان او په نیک عمل او وجه علنی منل مکرمین او زه اوږړول ما ده معززونه خپل جوار کې او خپل گاوندو کې په یگه ادا بس راځه دا خدای دا غشو از د قوم ته خدای پاکو بیا عذاب ورکړي دینو د عذاب لپاره خبره کوي چې څنګه عذاب دي څډې په شرایط کې د اسمان دروازېګې نه پې جبريل السلام پیوچو مستره ټولی اوبه څه دا خبره دا صدیک په لغزات پر کې ایستل الله او جبريل السلام پیوچو مستره ټولی په قدم باندې صالح دا مثلا دا چې مونږه داسونه شغره او کبراء جوړ کړې دي چې الله په کوې ما انزل الله مونږه نن دې ان ذکرې الا قوم هي په قوم باندې مم باذي فستم مرد دره من جون دې بېګې لحکر د ملایکو مینه سمجه د اسمان نه ومآکون نا منجلین او مونږ نن یو ناجله ول کې بېګې کناډه پرشتو ولې زکه جز خدای پات سزا او عذاب په پرشتو موقوف دي نه دی بوخو ان کانت نو دا عذاب دبی وقوبت دی الا شويه واحده صحابهم جبريل هم مگر یو چغوا نه په هم خالدون نا غنچه او هغې قتل ټول تنډشو پې کې داسې او داسې ساړو شو یعنی مرشو مرشو ساړو لکه څنګه چې په قربان دی او بوباله دا خامې دا ته وی کنا الله تعالی کریم جلال فرمای یا حسرتن ای افسوز علی العباد په بندکارو پې کې باد حاضر شې پې کنا آتا د وخت دا نداء مجازی د خان یا خصست الله چرواله دانې دا کوم دا دا دا ما جاجي دا ما سينه جماي اتي هم ناراج دي قبلهم انه بعد دينا من القروني طخواني قومنا او پيګ کنه تا قادیان سموديان او انهم او دا په خواني کومو چې دي الایکم دی احدی مکه او تا نن وزه پوري لا یې جوون دا واپس نشو د چر نه پدی ورت ما دي او ان کل او ندی دا ټول چکم دینو کې 100 به کې کنا ټول مخلوق لما مگر ان لممونده الاله ادا ان ګورینا پیې دي ان کل ندی راتل مخلوقات لما مگر جميع الدینا پیک ټول په مجمع ایتور باندې زمګ پنځ باندې محبرون حاضر شوی بي د پانه د پاسپورسو پاسپورس پکې کین بکیه دا دار اعظمګریا د الله پاک رضوالجلال سو سو په قدرت باندې د عالم سیفلی نه د لایل قائمی کی پنیاامت باندې او په قدرت باندې دا د کوم عالم نه د عالم سیفلی نه وآیتل لهم الارض المیتہ او پیږي او لو ينحذیدہ پر د الله په قدرت باندې او په قیامت باندې اغاز مکدا المیتہ تو چ اوجدا پیږي احییناها مرددا موږ چم دیکھو پیږي په نباتاتو او خرجنا من حبن او موږ رو با سره اگېند دانه چې موږ حبۃن دا غنن مربشی وغیرہ نه په منه نه دتہ کدانینه یاکلون یا دی خوراکۍ دې قیامت شو کنا دا کوي او بجننه او مونږ پیدا کړی دی په دېس مکه کې جناتن باغونه پیږي کنه او راضا من نخیلن د درخته قرمانه وانا بيد او د درختان ګلنه او په جننه فيها مونږه جاري کړی دی په دې کې منل عیونه پیږي کنه هر قسمه چيني د لپاره د شیرابې د باغونو لیاقو لیاقلو د دې لپاره چې دوی خوراکو کې من سمری هي د میوی د دې مشکورنه صبرهانه دی نو دا ضمير په اعتبار د مشکورون دی د ځتنه د میوی د او وما عملت هو کلمه د ما چې کم دی ها دا ده نافیر ح ور عملت او عمل نه کړي هو د دی میوی لا سن د دی ولې اې او وکړی خو د پاکوي د میو د دی کد وی د د وی لا سکل د سر په ډکی پزمکه کې خاخ کړی دی باقی ټول کار ما کړی دا نه د سر په دانه پزمکه کې کرلې ده باقی ما نو ټول کار کړی دی دا پر د لا شو عمل ندي او باز و چې ماي موصوله دی چې ماي موصوله شنو مو اوس په ترجمه داسي چې د ویو سمر ده غه نه او و او خوراک دا په حتت کې پر سمر پیږی کنه او دویو ویو خریده میوې ده نه او و ما خان. أو دا اغ اغه شیرینه و ما د اغه شیرینه عمل ته چعمل کئ د توبو زمیر ګری ما ته راځي او د اغه شیري چعمل کړي د د دي شیري لاسونه د دی ولی اله ک د دې نه شیري انګورو او شیري خورمات یو باسي کنو باسي او داګه جس کی نه داګه نه خلا کو شو ک پین شو جی ماي مسول شو خپلان دا کئ سبحان الذي بئكي پاک د اراب نو د نقصاننا اغه ذات خلقل ازواج چې پیدا کړيدي پیږي کنا اسنات او اقسام متقابلا پیږي کلھا پیږي مماتم متل ارض خلقل ازواجا کلھا ټول مما د اغه نستون بیتل ارض چې زمه کې لکه دانه شی ومن انصيب اده نه سن د دې چې نه دي او زنانه دي او او د اوکی اخ مخلوقات او عجيبه لا غريبونه نه چې خلق باغینه په کې الله پیدا کوي کنه وايتل لهم دا سدي دا بيان د ا بيږي د آیات او افاقيو سماويو دي عالمي عالمي ایل بينا وايتل لهم الليل اولي علامه دې د پارش پدا څنګه نسلخو منګر او باشو دې کې او جدا ویګي کنا زایلہ کو غین الرز روز تر جدا کو د توریش په نغانه روز روباسو پيز دا همز دمون نا گنه خلق په تیارې کې داخلي او وا شمس دا او داننګي ویګي ایتلهم الشمس دا په ا غذيات تطی لقد وا ایتلهم الليل ایتلهم الشمس او بیا نه خذ دې لپاره اغان مردی تجوی چدی روان دی دانور لمستقر لها اغه مستقر چې دې لپاره دی په کې او د د مستقر چې دی مستقر ددې سړي چې هغه اتیش برج دی چې هغه اتیش برج په دوله سو منازلو تقسیم دی او د پکان کې هغه وایي دا مناره কবলې په کې اتیش برج دی او دا اتیش برجا په دوله سو منازلو تقسیم دی په دوله سو منازلو او راځه دښنا اشرم منزلان دې کړنته اړوي او دا دې پکا تاقاتو کي را دي او باندې وې چې مستقر چي دي او وشم او نر چي دي تجري روان دي خپل مستقر تا چي دي د فردي مستقعد دي عرش دي څنګه ابو ذر ته په ریوي باټه سپیکر کوا ابو ذر ته په ریوي چې رسول الله سره ناس ته ما په دې کې نور پری وته یما ته بیا ابو ذر ته په ریټاته د پتري چې چته روان دي وی دی روان دی ډېر شو دې بلان ش ارش دا ارش ته هغه دای کې چې کوم دی ورشي نو د خدای مجازت واړی چې زه او خې جم د مبارکه نو یا که بس دې د آلته کې د ارش ته لاندی سجده لګي دې بیا وته چې کله حکمو حکومشي نو د دې د مننه چې زه او خې جا اوی دې به دا سیور دراشي چې هغه ورځ باندې به دې سجده لګي الله به سجده نه قبلې اوې بچو دا کمز نه لا غلي پاغه درته پوخیږه ینه سمانه د مغرب نوخیږه د حضرت مستو د دینوي چې وش بیګي چې مستقر لھا مستقر وی تحت العرش مستقر هو تحت العرش نه دی بس په دې پینو کوي چې دا مل حدیث موافق ترجمه تا تا وکړه او ذالک او دا د روانې دل پدی تقدیر تقدیر العزیز الرجیم دان دازان دا عزیز علیم دا اول قمران اسمو میں چدا قدرنا ہو منگا اندازہ کردن من حیث و سیر منازلہ دام چکم دینو سدی عتیش منازل دام عتیش دی دام عتیش دی حتا آدہ تردے چدا اگر دیگی کالعرجون القدیم پیگے پشاند شاخ خورما پخوانے کگا بادو نه تنه اله که س په کې مالې کله ورجون لې قدیم چې وګړې په شان د شاخې خرمه د لختي د تاسو دکې جوري په خوانې کګه نا پټوله نا څوک راوت نا شوینې کنه دا څه دا څنګه چې دا توینې کنه کمیږي کمیږي چدا که څنګه گږیش او هغه مرکه گښوی کړي دا معنا دی ویفه او راځه کله ورځې یا کدي له شمسو دا بیان دي احکام د تنظیماتو دي عربی ما دا څنګه تنظیمات کړی دي یاد لرا ندی نو ر یم بگی چې مناسب دی نه د دې لپاره انتر د کمرہ چې را لاندې کې سپور می او د شپې وسره رو کیږي او ولې لېلو او نه د شپه صافه کو نهار باقي د یوه دن کې پر او او کل دن کې او ار یو په خپل مدار کې اسبحون لامبووی پیږي کنا او په دی په توندې اسره دي واایهتุล لهم او په کې کنا دابل ورجي دعایا کثرې د کبدرو قیامتونو بیان خدای کړ د ته بغو کړه واایهتุล لهم او الله تاسو دې کنا اور وی ان خديجه لپاره د من په قدرت باندې او په نیامت ان حملنا چې موږ سوارو پیګ کنه ذریاتهم موږ سوار کړیو پیګ ذریاتاله په دی چې د ذریه اطلا او اصول مرضی او په فروغ مرضیه ته قدرت چارته توګه ها د ازدان نه دي چې موږ سوار کړیو اصول د وی فلکل فل موران د بیړې نه بیړې د نوح علی السلام دا دپا بیرې کې زمونږ مشران او کښران به مشران پکې وخه او بعضوی چې نه مراد د بیرې نه سدا مطلقې بیرې دغه علي سلام بیرې نه ده مې کې او مران زړی په خپل معنا ده هغه دادہ چې مشر څړې دي د پکور کې ناشتي الواد په بیرې کې وليګ برای تجارتو نو دا وی نعمت نه دی چستا پستا کا ساوې کوي پوه شوکن دا دنی آمعمل بیان شو د پې داې چې مونږ سررو زور ته اوعملان د دوی پږې فپل کیل م شوون په ا بیړی کې چې ډکې په خلکو او خلک ده اومونږ پیداي دي په اوچه کې که دا وختې وي نو دا تهه ده او مه ویل دي که نه نو حالی سره چې دا بړی جو وړړ وي دا د اوخ په شکې جوړهو او اخا او اعیتو پیگنو خلقنا لهم او منگا پیدا کریدی دید پار پا اوچا من بس دیه پشاند دی بیڑے کنا ما یر کبون کنا پشاند دی بیڑے دی نوح علیہ السلام یا دا مطلقی بیڑے ما یر کبون آغو خان چی دوی پیسوری کی دا بیڑے دو چیدی دا دا او این نشأ پیگی او کرد منگ ایرادو شی نخدای پا کوئی نغرقهم نمونگ دوی غرقو سرد ب ان فلا شرخ لهم ان نبي چې کم دی پر یاد رس د د پارا لګي کان دی او سب د بی خدایان باندې دی پر یاد سیو کی اونا هم انقدون ان باندې اخلا شدم د عذاب نه الا رحمتا مگر دی مبا کی ساتری دی د می قربانی د من ناظمون د جالب نه او متان او دا چې کم دی نن پدا الاین ترټې مپوري ویز داکیل الرحمت تو تکو هر کلي جديد 2400 چي وي تاسو ما دا هغه عذاب نه بي هم چې اي دي کوم تاسو مخ ته عذاب د دنيا دي او ما خل پ کوم چې عذاب د اخرت دي لعلكم ترحمون چې پتا سو رحم شي نو دي س ما الله پ دی جواب دی. چې ما تاتي هم غور ويزاقي له هم تبي ما ويزاقي له هم تقما بيني جي کوم وختكم لعلكم ترحمون وارزو زكچه ما تاتي هم ارانزو کې ولی دیکرري نه ده ځکه چې نه زی ته من آیاتن پږې ی یانتو من آیات ایاتهم د تونه د پرولدیګار الله کانو ان په مورین وی د غیر نه سرطبي کوي که نه کوئ او رااستې نه کوي که نه سرکی ش کوي او دا په مک ضم ک یڅو کسانو ی مک او ضمک یان وګل ندکان پکی ندکان منه زیند چوي چې خی نه من د خی د دا دا وجود داین کار کوئي نور غره کا پیر خو مجاحل خو خړای منی ها وکنه په یګی نو دا زندې کان پکې اوڅو که سات په مکه معظمه کې ناوی متعلق دارا غلې ها په یفې اچاپو دی چلکه اسیدا تاسو دې مسلمان سره دې کنه دې غریبانو سرهکه هم دردیو کې هر ندی انسانی شرعي نه ولی هم دردی انسان نبی کې نبی وکنه دا هم دردی کې یلکا هغه رويست نابوي مې دا کړه چې تاسو یې خدایشت نه غدي ولا ورکه نه مونږه ولا څلواړ دا مړم چې چورېلښت دا ژوندې قان دي توبه پرشي او نو ایذاکیل لهم ارکل <سؤال> چې بی تو بی دیشي د جانب د فقراء والمؤمنین چې تاسو خرج کې دا خپل مانا پتر که به کنه هم درده انساني نه پتر د حکم شرعي ولكافر فبروعو معذب دي لا دا پتر کد حکم شرعي دي کفتاه وترپتا ہمدرد او کنه کافر خوب پروو غری مکلف ندی نابو او مم مرزا کوملا اغه مالو نچراست طرح خریادر کړی دی نو قال الذين وي اغز ديقان چ کافر دي جو برق قسمه کافر چې خدای ایا موږ تاسو امر کوو ملونا الله کدا خدای را دبی اتعمه نو تعمه او تور کلی چې خدای ویني او په تو ولې نو کوي هازه ان انتم بګین تاسو نه یی الا فی دلالین موبین مگر په ګمراه اخکاره کوي چې خدای منه او بیا تعان بلتا مودا کوي او یقولون ما علم وش جوره نشتا او دوی وای چې پتا حاضر واد کله پیدا دا واده تباسو ان کوم توم شاهدکین الله و چې ما ينظرونا بي انتظار نکي الا شيحه ما حدتان مگر یوی چکم دینو ګی که आवाज تا چې आवाज د سیدې اسلام بي دا, سلام دا خود خو هم چې بیبا اونیشي او هم یخی سیمون یخی سیمون سمنا او دوی بیا یو بل سره گفتګو کوي په ماملااتو کې تر دې حدیث کراګ دي چې دکاندار بل یو سره ابراشي دغه دا تبو چې راکټان راواله او دا ماته دا جامک کچکا او دوی ودا جامک کچ کوي په دې کې قیامت ته پکايم شي یو څلې بتری د کور د پره به سوداړ وړي بازار ته بتری او د بازار کې بیا او د بازار م کور ته راواپس نه شي قیامت ته پکايم شي دا همداسې عمله دي او دا یخسیمون سمنا دا یخسیمون یو څلې یو بل سره به ګوتګو کوي پېږي په خشتلو کې او فقره ثولتی په خوراک او فسکان کې بلایستد ژوند نو طاقت بي با طاقت نه لري توصيهتن د وسيئت کولو او نا اليهم او دم ننفت بي خپل کور ته يرجو اون واپس شید بازار نه بلکې پاک قضه کې به ختم شي او نو په خفې سوره او په پوهه ورشي په دې مشهيله کې نه پېزان هم نه کنه داخله چي دي منل اجداسه ده قبرونو نه با الى ربهم بل پروردګار ته ينسلون پا تلوار باندروزی پا تلوار بروانی غیر اختیاری تاو او قالو او دی بوشی آوئی لنا اے حلاکت زمانگا من باعثنا منگا چا چکم دیرا بیدار کلو مین مرکا دینا نزید خوب نخوب نا بیگی دا د زید خوب نا چارا بیدار کلو اولی نا قیامت دون سختی د چه قبر زید خوب بگو اب آج علماء وی پا مابین کی پدوی پا مابین کی دا نه خطه نه په مابن کې په دی عذاب نو دا نه خطه نه په مابن کې څلویر کانا عذاب نو نا باځه علما ودان نکلي او هاځه دا پسوی دا جو ما په طریق دا صدې دا په جو به ملائکه دي صاحب دا تاسو چې وینئ چې دا, دا, دا, دا, دا بانس ما دل موتې ما وعد الرحمانو او هغه دې چوای دې مه قربان او صدق المرسلون او پدې کريشتون کې پیغمبران ان قانته نددا چې کوم دي نو کې او داش پیلے الا ساحتم واحدتن مگر یو اوواز دی نشراپی ل السلام پیزان ہم جمی لداینا دی پم پنجی تور دمن پر باندی حاضر کرشوی نو پلیو منن رجه دے لا تو ظلم ظلم بنی شو کلی پیا نفس پنیو پٹی ام او ولاتو ذونا او تاستوجدا نشذر کری الا ما مگر دے عمل کو تم تعملون اس دے طرف تو متقین بیان بورا ان اصحاب الجنہ تاکې سره صاحبان د جنت پیګکنا ان یو منن وځه یعنې پیګکنا په دغه ورځې شغولین پاک هون دی په خپل مشغولو پیګ مشغولو او خوش عيشه بوي مشغوله بوي پی شغولین په خپل او غشې چې د دیو ته مينه کیږي پیګ کنا او په خپل مشغولو کی او په خوشالو کی پاک هی پاکین فاکیخون سب یلکا دی با خوشعی شبی او پاکیخون ویو کپاکیخون ویو پاکیخون قرد تے او یو پاکیخون دے پاکیخون اسمیں پائل دے او پاکیخون صفت مشابہ دے دی با پاکیخون یعنی سمانا خوشعی شبوی حاضر او هم او دوی بی بیانی بی بی فیز الالن ایو ترجمه دام شوی جبی اصحاب الجنه الیوم ننوجد فی شغلل دګ دی په مشغله کی یک س چاغه بکر ما تول د ابکاردی پځی ما سره دا دا ترجمه مند شغل شویلای په خی ا دجی نو متدا لري چکم واره سره خپلې بیبی سره چکم دي جمع کوي جنتی سره نو په ارزل بابا کې ری داب جنېبي او بل دارا جنېبي خو هغه به درد نه کوي لکه دنیا کې خو کوي عم اضواجهم په دې پېښیږي او دې او بیا نه دې بیا نه زدې به زلالل دابا په صورت اول الروای کو پی پا کی پاتختون باندې چې په شاندار ډول د ولای دا نوی او دی متکیون تکل اولی او لهونځه واقعا نبی د پاره او پدی کې پاکه حوی پاکه هاغه ته ویل تر ته امن او له هما يدون حضرتي د پاره باغی چې دوی طلبی او سلامون او پدی دوی به سلامتیه بیا قولن دا قولن ولی منسوب دی دا منصوب دی بنا پنه ځده خاطر سلامون بیا بی قوله سلامون یعنی بل قول سلام به پوینا سرا میر رب الرحیم د رب الرحیم له طرفه او کل چې دا کافیر د مسلمانانو سره ګډ شي الله متذوی وئ ومنت از الیوم بیگې جدا شین نن وزا ایهالمجرمون د مسلمانانو نه علم احد الیکم ما تاسو تتاقید نو کری او تاسو ترمی وعدہ نو کری چا بنی آدم اے بنی آدمو چا اللہ تعبد الشیطان چا تاسو با عبادت تدبیتانو نکوئے انہو لکم عدو و مبین وان یہ بدونی عظماء عبادت کوئے حاضر صراط مستقیم کہ عظماء عبادت نئے علارد ولکد عدو اللہ او تحقیق سر دیش شیطان گمرا کریو من کم تاسو لا جبلن مخلوقو دا جمد جبیلہ ہاں مخلوقو کسی را جا جات اپا لم دکونو تاقلون تاسو را کرنا ناغشتو دش دشمر اصدا اصدا چا دوشمن تر دوست دی کوئے اوز دا مسئلت اصطاف بحقی چا حالی چا دا جہنم چلی وکرا حالی ہی جہنم اللتی نا اغا جہنم لیکن تم تو عدون فی الدنیا اس لوحالیوم تاسو داخل شہدیتا نوز بما کن تم تک پرون اليوم ننوز یعنی پا خیرت کی آه. لا کلچ بیو یہ ہے چې والله رببنا ما كنا مشرکین چدا دی وی غی کنه د تبع په خپل باندې مخرو لګی په یوه کې الیوم نختمو نن به موږ مخرو نه لګو انا افا انذری په خپل باندې او توکل لمنا او خبره بقیم من سره اج دی هم لاسونه او او دغه د غوی بقای ستر هغه مخپه دی د ماکان یو یعنی ار اندام متا توبې کنه چې او ولن شاؤ او وللا وی کمن غی اراده په دنیا کې دا په دنیا کې وای ها اخرت کې وی په دنیا کې تفسیر حلمانی کې لیکل دي چې په دنیا کې ها کمن غی اراده کړی وی هغه ورځ دنیا سره صورت یسین په دې کرانډي کیو تکه اخرت سره دنیا تا اچھا بسړي حریت کې واقع کی او ولن شاؤ کځمغه اراده منګ ایره د کړي په دنیا کې ملتمس نا نو مونږ به چکم دینو کې کې محور واستې باندې پستر ګ باندې او د با ان د کړي بمیو ټکتا څنګه ولی راضی بک خير په شورتې قمر کې چې دی پیګه د لوط علی السلام هغه مرګي کندهاله او لوط علی السلام دروازه بنده کړله او وی لوط ویاره کګور په او بیا دوی په دیوال باندې راوولې ده نو جبريل له سنام پستر کو سو په बजर باندې وواده نو دا ټول د ستر ګرندې شو کړندې په دنیا کې دا کار پولیسم کنيشم کړ او په پښو دي د نظیر شو کړی نه کي اې فاطمه سنا علی اعینهم پذوق عذابی ونذر دا راغله کې نه درا نو قديجي نو پښته بقو نیخ شولارتا برابر شولارتا نڤأن شروط سرنګ به نظر لګي بل بل وایا او ولون شاو په دنیا کې ګوري درته دنیا ولاګوا او کمن ګراده شو په دنیا کې نما سخناهم ندی بمسقکو دېګه کنه مسقبه کو خنجران او شادوګان به تړګو ولی د دا داوود علی السلام او د عیسی ابن مریم د قوم نه به جوړې دي کنه دي جوړې ها علامه کانته هم په خپل پد ځای راځه اون فمس تتو او نذيبه طاقت نلري مدويا دتغو مختا دتغو مختربتا او ولا يرجعون او طاقت بنلري دتغو مستو تربتا شاتربتا ومن عمره يا مكنه حاجه مستيقدا ومن عمره بدقي ورقود زرزري بي مکه عمر زیاد کا عمرم ول دراز ورک دک ته عمر دناس میں ول ورک او دی عمر نو ننت کیس هو دی منګه چکم دی سکو راټی ټو راټی ټو به کڼو ها هغه سو چې دراز میں ورک نو ننت دی منګه راټی ټو یعنی سمانا یعنی منګه الټکاو ورته په جنه او څنګه ولټا راځم ماته فکر کوم دی په ابتدا ده شباب کی او د ځوانه کی روزانه په قوت کې زیاتې ده او بیا بروزانه چې کم دی پکه په سو پا زوق کې زیاتې مولټن نشو ما کېو شنه وانه اوس بل چاند راجو ولټه په دقه شادي راځي او فی خلقه ولمو لیکل دا خپل خلق اهل فلم عوض د مزابل نه دی په پیدائش ته دکې بیگ کنا شمخ کیو شانکار وک او اوس بل شانکار کې بیگ کنا ممن عاش اخلقۃ الدنيا حدته وخانه شقطا والصمع والبصر بیگ بیر ترتیو شریچ دی هغه چدیر زندگی په دنیا کې تیر کی مرچ کم وغو او کم چې کم دینو کې یکي بسره کار کو نا کار کېو ایا سړی په لار روان وو ناګا چې کوم دې متول کې دي کړی هغه وتبي چې هغه سړی وتبي بابا مې بابا بابا مې دا وې ټیټځي وي بچي دا سپیشي نو وړي به کاهر پرخدې وي لکه ورځې صبر کوو ته به موږ خیر وکړي چې په په یوه شي او راز اوی دا ان السمانینا وبولغتاها ان السمانینا وبولغتاها قد اح احوج السمع لا ترجماني ودا اویاک دا اتیاکالا دا, دا اتیاکالا خدای دې وتتامره سی وېزا زم... هغه زمام وخت محتاج اکا ترجمان ته څسو خبرو کی زره داستی وی په خبر سره په مجلس کې وی ووکی کنا نو سما نور من بیا وې ام ساتي بي یو زر خلقو سر تر دل هاو چې په خبره پیشنو بیا خانی نا شرکتا وی کب ترجمانی دا قشری جی بدا دادا تیسه پی کروان شی اگر سوک چه منگتا منگتا درانف عمر ورکو نونکس ہو دیو التکو فی الخلق التوالی را ولیو دا دپا پیدائش که افلا آئین آقلون بی نگوری چر دیبانه قاندر دی او دادی تمالون د کنه دنا پباباس ما د الموت نه قادر ولینه د قادر او دی پی پی کین نګوري و ما علم ناو شعر همغه حضور مبارک تا دی کی مزامین خیالی شعرونه ود د شیر کومه دمیق مزامین خیالی دي او ما یم بگی انته مناسب لهو د رسول الله دا طن چ د خپل عمره شریف دا په شعرونو کې تیر کی ان هوا نذرا دا عظیم الا ذکر مگر نسیتتی او القران موبین او دا صدې نصیحتې او دا قران دی آسمانی کتاب د احکارا او لیون جرا د دې لپاره چې ویری من هغه سوکو کان حیا چا هغه چې کم دی ولی مؤمن جن دی کافر مر او یا حق القول او ثابت کړي قول په ایمان حجت سره په کافرانو باندې اولم یراو ای دین وګری چې انا خلقنا لههم چې موږ پیدا کړی دې پیدا لپاره مم ماده غا سزنا عمل ای دی ای دینا چې دا عمل او دا غی ساخ کړي دې قدرت زما چې دا عمل او ساخت ساخت کړي دې او قدرت زمونږه او ما سره په شوق شریک نشتا ان عامن چارپایان نورکېدي په هم له مالکون دې داګه د پرس دې مالکان دي او متثبتې پاره کې ورنه او ځنن نه او مونګه تابع کړې چې دا سوي دې دې لپاره نو پمن خار کوو به هم باځره دینه مرکوب دي مرکوب پمن د مرکوب دی او ومن حیا کولون او باځره دې داګه نخری او له هم چی ها او د دې لپاره پدې چارپایانو کې منافیعو دې منافې دي ها وغیره اوو مشارب جمد مشرب دا او شرط مشرب په معنا د شرب دے او دسکاک دی دغه او دسکا سیزون دي او باز وي زینا دسکا دی غلام دي دي زینا دسکا تیری چې غلام دي وي شره د مزد مزدرت خپلای مزد فکر او وتقزو ادي ظالمان شرط دي نیامتونو نا تجویز کړی د مين دون لا سوا د خدایان الی حق خدایان لعلهم یسرون د دا پرچ دیسره داندو کلیشي अदी भगमान ला इस्ततीउना बा खुदाय अन ताकत न لري नसरहुम دیگه د امداد د دی اوهوم لهوم بلکه بل بلا مسرورا او دا خدایان د دی د تیسرا جن دن دا یو لخر دی د دی پګومان هه د دی پګومان لخر دی چې مون سره بینداد کئ لیکن سو محبرون حاضر شوی بید د تیسرا په اور کې افلان یحسن کا مغم جن د ان کې قولهم بنا ددی ان انا علمو مګه پیجه نماز شګون هغه چې بی پټ کوي او ما یو دینه اچار کوي با سړی خبره ته کوم غدادا اې ابو داغه یې کنه ابو جه ابو جحل. ابو داغه عاص ابو جهل او دشمن دی رسول الله او بلکی کم دیناسو عاصب ابن وائل او بل ابو جهل بیا دا سړي وډو کې راغستوي د انسان یو وډو کې کوته غره زه تاسو ته خبره کوم رسول الله ته تاسو ته خبره نه ده کړی او دې حدیث ته دا چاريانه مګي چی هغه ته په پی پی دا څنګه دا کار مسله ده وډو کې دا چې اورد ابو دا سره رسول دا چې کې دا چې ريزر دا دا چې ريزر دا مې دا په خوده کوي رسول الله توبي دا دوتي زما از دا کبیدا په خودي جم دی کوي دغه په پیا ساتي رسول الله وتوي او ویتا بمر کی بیا ودی جم دی کی او بیا ودی په جهنم ور نه نباسي په قصته دي شي نو سخته خبر ما د رسول الله په خپل جون کې تا نه وایي په کې دومره سخته خبر د حضرت ما په خپل جون نه وایي دغه د اکرچو کې چې دا کار مصلحه ده مګر <مسال دا مساله د بس باد الموت مساله ده چې دا اصلي نه منیا که ته مسلمان پاتې کیږې نه الله پکویا چې اول امه رل انسانو داراز اوس اې نو انسان چې دا درې کا سان دی چې الله خلق نو چې دې موږ پیدا کړې دي منوت پته پیګي نن پکې نه ان پیزا وح خ سیم مبین دې جگلالو دې خقاره قبض باد الموت کې او, او دا ورابل نه او دې بیانې زمون د پاره مثلا صفته عجيبه کله چې دې موري نشي جام دې کولې اوه او خپل چې کم دینو سر او دې وی دیکی کندا بیان لما سل دی چمن یحیل عزواما صبح به جمدی که اروکی وحی ارمیم چا غزارو بی او بوسیدو بی قول ورطو ہے نا چه اول منی کن منی اول پیدایش منی پا جمدی کې که اغضاتو انش آنها چه موجود دکڑ دی اول مرچ دی منی وہو بی کل خلکن علیم په تعالیٰ پر باندې عالم دی پیگی اجمالن و تفصیلن اللذی اغضات وکلجی د دې زنه قدرت په باندې د موت معلومیږي ماروکا چې ګر ډول یې ساسر لپاره منش شجرې اخبری دا غوونی چې کوم دینو کې کشنی نه دا غ شجری مرخ او عپار دی مرخ او عپار دی نارن اور اوس د قداکی فکر کوا هغه ما یو تفسیر کړی دل چې داس دین په تہامه کې داونه ولاړ دی داونی اتهامه ته ولاړ ا چې دا دندري به ترځه ځه ککنه دا شین لرګي او پدې باندې به و بس فوران مې فورو لگے نو دې کتدري خبرې دی یو لرګي دی بل اور دی او بل ودی نو بچکم دی اور نه ملګي کنه ابي کې کنه اوبن نه لګي څور مړکی او تا کنه دا اور لرګي نشي اولی پیپی نشو صد بردس قدرت عالا مدخو آنکل پیپی کیکا اے مورا پا دی کسی دیا لکا لرگیم دی او بم پکی دی او دی او دا دن پکی دری والا شتا شتا پکی کنشتا دا پکی شتا نوبن را لگی چور ملکی چور ختم کی او اور نر لگی چلر بی لگیو سی چلرگی ختم شي دری والا پکی جمع مرخاو اي برد د پته همکه وی ولاي او دې وی دا په پورت خلاص نو چې دا کار کو بل څنګه پیګه غواره الذي جعل لكم من الشجر الاخضر جكرته ولې تاسو په پرداو نشنینه چې مرخاو اي پاردې نارن اور نه پیدا من منه تاسو لګین تو کېدون اور بلغه کنه بره ما چې دې بل अवे کنه بل अवे او لې صلی الله دی آی نه خلق السماوات سمرد اهتمام دي مسالې ته ورته لکه سره چې رسول الله ورکه نو خدا ورکه اولې صلی الله دی آی خلق السماوات چې پیدا کړی آسمان نو ځمکی چې تاسو یې منئ او بقدرین آی دی تواننه دی او قادر نه دی ان يخلقا چې پیدا کی مسل دی بني ادم چوالو والي بل او قادر دی او هو الخلاق العلیم او دې دې پیدا کوم کې او دې علم والا دی انما امره یکنن امره شاند ده اذا را ده شی ان چې را ده کی د ایجاده یو شی او یقولو کن موجود چپ یکن پس سبحان الذی پیګه دې پاک دې هغه طرح بيد هیڅ پدادت ده کی ملکوتو كل شی قدرت او سلطنت ارشه دی ویله هترجو صدق اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم دا صورت و صوابات صورت مبارک چیدی دا مکی دیو دا حجرتن چیدی کن دا مکی نازد چیدی اوہی دا صورت مبارک چیدی دته سورته وسحافظه جکوي چې په دې ته دار کړه د وسحافظه 30 په وهي دا یو شلو او دوه اتیا آیتونه مبارک یعنی معنا د عدد چې دو 25 نه 28 آیتونه مبارک دي په صورت دې صورت مبارک موضوع شدا عجیب موضوعه الرد علی عقیده الکفار بان الملائکه بنات الله ارد قولی په عقیده د کافرو چې ملائکه بنات الله دي مرا یاذ بالله دا خریلون دي ام دغه کوجه د علماء ویچ الله پاک او قسم خوڑ لی دی پا منائی کو پاول د صورت او پا خر در صورت کی اوم خبر پا کراؤ گلی او دا وصفات صفہ پا زاجرات زجرہ پا تاریہ تی ذکرہ دا صفات او زاجرات او تاریہ درے والا صفات تی. دې کله ول مو درې خبرې دي چې موصوب شوب دی تاسو شي نو اخترین او جمهور پدې دي شدا درې ورشي پتونہ د ملایکو او د دې مو شوب چې دی د ملایکو دی دا مو شوب چې دی د ملایکو دی واصفات شط زماج قسم ی الله پا کوئی هغه پرشتو باندې چې سب ترون کی دي سب پاپ پا سب ترون سره په عبادت ته خدای کی ولادت دي زکه د سب شر غره ولادت لازم وره نو د ولان ټکی په کې وې فزاج بشپاح په عبادت کې سپنه درګی دي یا گیر چاپیره دا اشنی سپونه ترلی دی په عبادت کې فزاجراتیه قسم می دی په اغ برشتوبانه خدای پاک وې چاغا شرون کې د شیطانان ودي د غوک کې خودو نام ملائبا عالاته هغه عالمي بانات چې کله غوګيګلی او دوی شړي زجرن په شړل سره او د اقضی نیراشریو پا سطورو پا لمبے بانیو دی فتار یا تی او قسم بی دی پا اغا پرشتو باندی چی دوی دستن کی دی وحی لرا انبیو تا اغا وحی پیغمبرانو د خدای ترو دی او باز حضران تودام بی چې د دی دیو موسوک مجاہدین شنوم تک نک ترجمه بداشی چې وصفا پاتې قسم مې دي په هغه مجاهدینو باندې چې دوی سب تلې په مخت دشمن کې د کافر په مخ سب ما په سب تللو یا هغه ته یې د تیاری کې فزاجراته قسم مې دي په هغه مجاهدینو چې دوی شرون کړي دي کافیرو لرا او غلوون کړي دي کافر لگا یاز غلوون کی دی خپل اصول لره په چاپه په کافر په څیر زجرن پسغلول شي او شر د دینه جدا کرنم کای فتالیات ذکر د خدای ذکرم کای ذکرم جاری شاتی او دستون کی دی د قران او د ذکر او د او باځه حضرت وی دي چې د وصفات لپاره پا علماو مو شو کی دي اومټیګا معنا به دا شیچ وصفاتې زمانه کسن بی فقره علماو باندې چا ويسه پونه تلې په مانځ کې په سب ترلو خلقتو خلګتو چې سب پریکا تمه کې شات رشتو شا د دې کده پر جنا دا ختمه کا دا وانه فضا قسم بیدی پا اغی علمو باندی چی دوی شرون کی دی اغوامو لر دو گناوونو نا گناوونو نا کوئی که آلمان دا <coughs> او دو گناوونو نشری دا عوام یعنی دا علماء عوام دو گناوونو نشری او د شیطان د گریپ نے بچ کئی او فتالیات قسم بیدی پاگئی علمو باندی چاوی لستن کی دی ذکر لرا یعنی پا خفلم مطلب داری چلا کسرنگی بلت جکم دی لکھا فتالیات قسم بیدی پاگئی علمو باندی چاوی لستن کی دی ذکرن ادلو لرا ادلت دین بیانی ادلی اربعان وغیران ارامص ده باندې دلیل بیان یي ررد د دې قسمونو جوابه قسم د دې ان الہاکم لو واحد دې چې به شک مابود بر حق ساو لو واحدن یو او څنګه یګان دې لا شریک لهو د واحد معنی ده تول جمحور و مفسرین و قلدہ جل واحد لا شریک لہو فی الزات ولا فی الصفات ولا فی لا دی یو دی دا ذات پا اعتبار ام دا صفات پا اعتبار او دا فال پا اعتبار ام دا صلور ایتنا مبارکو <تصف> جلو یا مسلا شا غچکم دی نفسدہ اِثبات تعقیدی د توحیدی نو په دیره کراپي دا اثبات یقیني د توحيدو د دينا رسو دلایل د توحيد بيان هيږي رب السماوات والارض د مالك اسمانو د زموږ کې دعي بيات او د شپليات او مابينهما د جوبيات اعوذ بالله सके ورب المشارق او بامر غروت وایم چې ورب المشارق وکذا رب المغارب دی رب مشرقونو دی نو رب مغربونو دی کنه نفپی کفاءن به حدیث ذین دل مبارک کی اکتفا د پیو د زیدین و مشاریق ذکر کو نو رب د مغارب مدي باقی کوم دینو کې کیسو مشارک دا جمع راغلی را دا په دې اعتبار باندې چې د روزا نه د هرې ورځې لپاره ځان له ځان له مشرکتی زګ چې التک منازل جدا دي دا, دا جمع په دې اعتبار او رب المشرکین رب المغربین په کوم ځای کې تسنیه راغلی دی رب المشرقین ورب رب المغربین اغام تک یو مغرب ده جمع ده بالمغرب ده اول ده یو مشرق ده جمع ده بالمشرق